Iruñako herritarrek jasandako eraso bortitzenetako, batean Espainiar poliziak Polizia, Germán Rodríguez arahiltzuenetik oitamaika urte pasabirat jada. Urte haietako egoera politikoak berezia zen, diktadorea illik zegoen eta Euskal Herriko txoko guztietan nabariak ziren aldaaketarako gogo eta nahiak. Sendartearen, heiengo batek eskubio demokratikoen hau zapena ezkaten zuen autodeterminazio eskubidea barne. Gainera, ego Euskal Herriko lurraldeak batzearen alde ere agertzen zen zendarteak, Euskal Herria eta Espainiaren arteko gatazka politikoa konpontzea nahi zuen. Baina Espainiara estatuak ez zuen guztuko konponbide hori. Eta Franko Hildo ondoren, boterean zegoen utsunea aprovechatu zuen aldaketarako griniak nahi zuen eremu bideratzeko. Konstituzioan nislatu arte. Baina hau ezen gartatu arrazoaren indarrez, indarraren arrazoiaz, beizik. Gertaera, Larri Eietaz eta Germane Eraiketaz ez dugu hori egia ezagutzen hori urte ondoren. Erraikik, Egiari beldur diotalako egiaren beldur direlako. Beste gai askorekin bezala, gertatu zenaren inguruko egia ez dutelako onartu nahi. Baina guk onartzean nahi dugu, mila beratziun daiduro gaitama zortziko ustearen zortzian gertatu zena, jakin nahi dugu. Baina ez hori bakarrik, galen arduradunak dunak zintxu diren, Jose Miguel Echeverrian apararekin zergatzatu zen edo non dagoen jakin nahi dugu. Jakin nahi dugu, Espainial Estatua Azkaldunen aldarrikapenak izia zer egiteko prest dagoen. Eta ausardia izan dezala publikoki hori esateko. Ausaren bat ezagutzen dugu, beren ezinbideak, gezurra eta militazioak. Beti elkarren eskutik herri honetan. Gezurrak er, er, jendartea engainatzeko eta militaritazioak gezurro horiek iresteko, disidentea izi Adibide bat, 1200-ero geitan mazortzian, Espainiar poliziaaren ekin bidez, Iruñeako karrikak mili militarizatuak zeuden. Egun, hogeita maika urte ondoren bi protagonista gileago gehitu behar zizkio militarizazio egoera horri. Joruzen goa eta Iruñako udaltzen goa, Simón Santa María militarra buru duela. Baina Iruñean, molde honek ez du balio, gero eta pertsona gutxigok, Zinezen ditu udalaren gezurrak eta gero eta pertsona gehiagok kritikatzen dute kalearen militarizazioa udalaren aginduz. Gaztelu plaza, uzkal jai, hau jaiak, jaiarriko jak, olentzeroak, azkena gora iruña dela eta dela mezede. Ez dugu nahi gezurrik ez militarizazioa. Horregatik ez izitzen diogu iruniak udalari, nazarroko gobernuari eta espainiako gobernu delegazia deregaritzari, mila beratzi irunda euroa San Ferminen inguruko egia onartu dezatela eta jaia ez militaritaztea. Orduan bezala dizidentea izi larazteko, politikoa eta soziala izi larazteko. Utzibakean iruña eta San Ferminak.